a mé břemeno netíží. Slyšeli jsme slovo Boží. Tak už toho samotného titulu, Paní Marie Karmelské, nám bude zřejmé, že teda dnešní, ta dnešní památka je asi spojena tedy s řádem karmelitánů a karmelitek a to pojmenování, že pochází od té posvátné hory Karmel, která se nachází ve stejnojmeném pohoří, tedy v pohoří Karmel v Palestině. No a samotné to slůvko Karmel, kdybychom ho chtěli přeložit a porozumět mu, tak bychom ho našli v v překladových slovnících a v, v, v různých výkladech, jako slovo zahrada. Čili karmel znamená zahrada. Ono na tomto místě, skutečně uprostřed té pouště, vyrostl háj cedrů a dubů, a tak to tam je, jak na té zahradě. Na této hoře starozákonní prorok Eliáš bránil tu tu čistou víru oproti, té, oproti tomu kultu uctívání bálu že jo? nebo bála a uviděl tam mráček, který vystupuje si z moře v období, kdy bylo to dlouhé a zžírající sucho. A ten mráček, který vystupoval z moře, nesl déšť po mnoha a po mnoha suchých a vyprahlých měsících. A ten déšť potom za, zachránil a zavlažil celou tu zemi, postiženou suchem. A tak to je předobraz, který, tedy jak si znázorňuje, nebo nám, nám hovoří o paně Marii, která je taky jako ten mráček, který přináší ten blahodárný déšť na vyprahlou, vyschlou zemi, protože tím, že porodí Krista, přináší spásu. Tak tom mráčku, který vidí prorok Eliáš, je spatřována pana Maria. Ve 13. století pak na, tomto, na této hoře, na hoře Karmel, bylo založeno, byl založen uh, řád, uh, který uctívá panu Marii. No a my vlastně víme, že ten řád se rozšířil po celém světě, že karmelitáni působí blahodárně i v našem, na našem území a že tedy v, tom, v té historii řádu karmelitánů je řada velkých osobností, ke kterým se třeba i utíkáme a modlíme, a můžeme připomenout například Terezi z Lizie, že jo? to je ta Terezička, která je tady vlastně na tom sloupu, na tom obrazu tady. Tak to je velká osobnost karmelského řádu, ale už předchozí, třeba Terezie z Avily, ohromná osobnost, první žena, která byla vyhlášena za učitelku církve, učitelka modlitby, a nebo Jan z kříže, nebo Jan od kříže, další Alžběta od nejsvětější trojice, jejíž modlitby často bráváme do rukou, tak jsou to osobnosti, které nás mohou provázet na naší cestě víry a jsou to osobnosti, které nás mohou tak, jako Pana Maria, přivádět blíž k poznání Krista. Kdybychom chtěli se zabývat ještě tím slovem, tedy tím slovem karmel samotným, pokud tedy znamená, že je zahradou, tak samozřejmě všichni ti, kteří patří ke karmelitánskému řádu, tak jejich život by měl být jako takovými krásnými rostlinkami, měl by připomínat tu kvetoucí zahradu. Ale my si můžeme říct, všichni uctíváme panu Marii, nejenom ti, kteří se hlásí ke karmelitánskému řádu. To znamená, že i pro nás je ta dnešní památka výzvou, aby náš život byl takový krásný, jako když rozkvete rostlinka v té boží zahradě. Takže pro nás pro všechny tedy by mělo být přirozené, že náš život by měl v uvozovkách vonět. A pro nás pro všechny by mělo být přirozené, že naše projevy by měly připomínat krásu a přitažlivost květů tak kéž Pánu Bohu pěkně voníme a kéž na přímluvu Pany Marie i všech těch osobností karmelitánského řádu jsme těmi krásnými kytičkami v Boží zahrádce. Pán Bůh nám přej, ať dokážeme opravdu vzkvétat.